A 49. fejezet Hívta pedig Jákob a fiait, és szólt hozzájuk, Gyűjjetek össze, hogy hirdessem nektek, Ami az utolsó napokban rátok vár. Gyűjjetek össze, és halljátok, Jákob fiai, Halljátok Izraelt, a ti atyátokat. Rúben, az én elsőszülöttem, te vagy az én erősségem és férfi erőm zsengéje. Első a méltóságban, és nagyobb az erőben. Fortyogva, mint a víz, nem fogsz kiemelkedni, Mert fölléptél atyát fekhelyére, és beszennyezted az ágyamat. Simeon és Lévi testvérek, fegyvereik az erőszakedénye. Ne menjen tanácsukba az én lelkem, és gyülekezetükben ne legyen az én dicsőségem, mert dühükben megölték a férfit, és kedvük szerint elvágták a bikák inait. Átkozott a dühük, mert vakmerő, és méltatlankodásuk, mert kegyetlen. Elosztom őket Jákobban, és szétszórom őket Izraelben. Júda Téged fognak dicsérni a testvéreid, Kezed ellenségeid nyakán lesz, Hódolni fognak előtted atyád fiai. Oroszlán kölyök, Júda, A zsákmány mellől keltél fel, fiam. Pihenvén elnyújtózott, mint az oroszlán, És mint az anya oroszlán, Ki fogja fölkelteni őt? Nem vétetik el a jogar Júdától, és a vezéri bot alábától, míg el nem jön az, aki é, és akinek engedelmeskednek a nemzetek, és szőlőtőhöz kötvén a csikóját, és a szőlőtőhöz a samárkanca fiát, megmossa majd a borban a köntösét, és a szőlőfürt vérében a palástyát. A szeme feketébb, mint a bor, És a foga fehérebb, mint a tej. Zebulon a tenger partján fog lakni, És a hajók kikötőjében elérve egészen szidonig. Iszakár erős szamár, karámok között anyázva látta, Hogy a nyugalom jó, és a föld a legjobb, És terheket vett a vállára, és adókkal szolgált. Dán ítélkezni fog a népén, mint Izrael törzseinek egyike. Dán kigyó legyen az úton, és vipera az ösvényen, megmarván a ló bokáját, hogy lovas a hanyat tessék. A te üdvödet várom, uram. Gád, rablók támadják meg őt, de ő a sarkukban van, üldözi őket. Ásér, bőséges az ő kenyere, és királyi csemegéket fog szállítani. Neftali egy kiengedett szarvas, amelynek szép borjai vannak. fa, József, gyümölcsfa forrás fölött, ágai átnyúlnak a falon. De elkeserítették őt, és vitatkoztak vele, és ellenségeskedtek vele íjászok és összetört az ő íjuk, és megszakadtak karjaik inai, Jákob hatalmasának keze által, Izrael pásztorának és sziklájának neve által. Atyád Isten lesz a te segítőd, és a mindenható ható majd téged, felülről az ég áldásaival, alulról a mélység áldásaival, az emlők és az anyamé áldásaival. Atyád áldásai erősebbek, Mint az örök hegyek áldásai, Az ősi halmok kívánságai. Szálljanak József fejére, És a testvérei közötti nazír fejének tetejére. Benyámin ragadozó farkas, Reggel prédát fog enni, és este szétoztja a zsákmányt. Mindezek Izrael tizenkét törzsében. Ezeket mondta nekik atyuk, és megáldotta mindegyiküket a saját áldásaikkal. És megparancsolta nekik mondván, engem népemhez gyűjtenek, Temessetek engem atyáimmal Machpela barlangjába, Mely a hetita Efron földjén van, Mamréval szemben, Kánoán földjén, Amelyet Ábrahám a hetita Efrontól a földdel együtt vet meg, temető birtokul, S ott temették el őt és a feleségét, Sárát, Ott temették el Izsákot a feleségével, Rebekával, és oda temetve nyugszik Lea is. Miután befejezte parancsait, melyekkel a fiúkat ellátta, fölhúzta lábait az ágyra, és meghalt, és népéhez temették.